Misiune specială 33. Cavalcada. Generalul care ne mușra ieri seară nu găsește cu cale să ne mulțumească astăzi. În schimb colonelul care se ocupă de blindate, ne încredințează un pluton de automitraliere. Operăm în tandem cu plutonul lui Fred, un capitan din Virginia, bine crescut, curajos și competent. Din niște cercetași pe deștri, și să trudim prin noraie. iată ne și cavaleri motorizați și ne lansăm cu toată viteza în fel de fel de recunoașteri, spicuind în câteva minute de conversație cu țăranii informații pe care americanilor le-ar fi trebuit ore întregi ca să le culeagă. Educația noastră în armata britanică ne-a pregătit de minune pentru tot felul de acțiuni imprevizibile. Când dăm peste un drum întrerupt de copaci tăiați și minați, îl neutralizăm noi înșine, fără să apelăm la geniști. Camarații noștri americani ne consideră până la urmă niște demiurgi. Îi asigur că generalul lor e un prost care nu o să știe niciodată să lupte în război, iar ei nici măcar nu protestează. Câștigăm ore neprețuite pentru restul diviziei. E o cavalcadă dezlănțuită care nu se lasă intimidată de niciun obstacol și în felul acesta ajungem cu 30 de ore înainte pe malul sudic al Mazoletei. Ne lăpustim ca niște apucați. E un raid de cavalerie pe care nicio autoritate timorată nu poate încerca să-l frâneze. Avem cu toții impresia oarecum îmbătătoare că recucerim noi înșine o parte din țara noastră. Nu le lăsăm nemților timpul să-și vină în fire. Când unul din vehiculele noastre e blocat de un tir dinamic, îl punem la adăpost fără să stăm mult pe gânduri și depășim târându-ne punctul de rezistență. Nemții luați pe la spate de atacul neașteptat, al unor sălbatici care urlă, se predau sau fug care încotro. Îi manevrăm cum faci la deschiderea unui sezon de potârnici. Gonești vânatul, tragi, îl înnebunești și îl aștepți ca să o iei de la capăt pe locul precis unde ai presupus că o să se așeze. Din nefericire, elementele grele ale diviziei se dovedesc incapabile să țină multă vreme pasul cu ritmul nostru infernal și să exploateze pe loc recunoașterile noastre îndepărtate. Surprinși câteva zile de întrăzneala noastră dezvoltată, nemții încep să opună rezistență. Infanteriștilor din primele zile pe care îi îmbrânceam fără rușine, li se substituie din ce în ce mai mult plutoane de tancuri tigru sau pantera pe care nici vorbă nu poate fi să te dus să le gâdili cu flintele noastre de 37 de milimetri. Nemții... De când au recurs la tancuri și-au recăpătat încrederea în ei înșiși și-și permit abateri de la dreptul internațional, pe care până mai ieri nu l-ar fi încălcat. Unuia dintre coechipierii noștri americani, un glonte explosibil, i-a smuls umărul. Rana e groaznică, o tocătură de carne sângerândă, brațul stâng e pierdut fără speranță. Un glonte obișnuit l-a fi scos din luptă la fel de bine, fără a antrena suferința asta inumană și o mutilare sălbatică. Hotărât lucru, spune Klein, nu or să se schimbe niciodată. Când nu sunt bătuți de marte și siliți să-ți lingă picioarele, n-au altceva în minte decât să te facă să suferi, degeaba. Părăsim plutonul de automitraliere și ne strecurăm amândoi în spatele gardurilor de mărăcini ce mărșănesc drumul. 300 de metri de târât câinește sub biciul focului inamic, dărdăind de spalma de a fi reperați și uciși fără motiv de glonțul exploziv al unei brute. Trei sferturi de oră de groază, de sudor, de înverșunare și de ură ne duc la 20 de metri în spatele atei, tei, de elită germani. Niciodată n-am fost în stare să ucid decât constrâns de nevoie și ezit să trag într-o pradă aflată în întregime la cheremul meu. În ceea ce-l privește, Klein nu-și pune niciodată întrebări când e vorba de naziști și doboară doi într-o fracțiune de secundă înainte ca eu să fiu ochit. Când ajung lângă copac, unul din nemții e mort, ucis de un glonț în cap. Al doilea, cu umărul perforat, se răsucește pe jos urlând de durere. Al treilea și-a lăsat arma și cu brațele ridicate ne imploră să nu tragem. Arma mortului e încărcată cu cartușe explozive, la fel ca și cea a rănitului. Ia pușca lăsată de neamțul rămas afăr. Încărcătorul are gloanțe obișnuite. La fel și cartușiera. Klein mă întreabă din priviri. Niciodată nu-i nevoie ca noi doi să ne vorbim ca să ne înțelegem. Ia arma rănitului, manevrează închizătorul și lucide ucide pendelete cu propriile lui gloanțe explozive. Îi explic supraviețuitorului înspăimântat că e liber să se ducă la liniile lui. Inutil să-i precizez ce aștept din partea sa. Știu că mesajul va fi transmis cu fidelitate. Fără explozive. Altminteri vom fi necruzători. Fred sare din auto lui. Nici el n-are nevoie de explicații. A înțeles dintr-o privire mică drama dramă ce a luat sfârșit. Știam că ești un tip rece, dar nu și implacabil. Ești sigur că asta trebuia făcut? Bah, la urma urmei îi cunoști pe friți mai bine decât mine. Cred și eu, bătrâne. Acum poate că vom fi uciși de gloanțe obișnuite, dar nu mutilați prostește de portăriile lor. În zilele următoare întâlnim tot mai multe tancuri nemțești și pe la finele lui septembrie suntem blocați în fața epinalului. E sfârșitul cavalcadei. Divizia își ia poziție în fața dispozitivului german. Din nou începe războiul clasic de poziție, pentru care noi nu avem niciun fel de vocație. De data asta, statul major împărtășește sentimentele noastre și compania a doua primește ordinul să-i părăsească pe americani și să se ducă la Eperne, unde regimentul urmează să-și înceapă cantonamentul de odihnă. Oricât de reconfortantă ar fi hotărârea aceasta, riscă să rămână multă vreme o simplă dorință pioasă, deoarece nimeni n-a prevăzut mijloacele să fie pusă în practică. Nu dispunem de niciun vehicul, benzina nu există, iar de dericiile de la capua ne o sută de leghe. Mulțumesc cu ție, doamne, nemții au abandonat în graba lor parcuri întregi cu tot felul de vehicule. Din toată fierăria, alegem mașinile franzuzești și în patru zile, mecanicii noștri motorizează compania. Camarazii noștri americani ne aprovizionează generos cu deleguri și cu benzină. Par cu adevărat triști să ne vadă plecând de la ei și nici măcar nu facem schimb de adrese. Ar însemna să fim prea încrezători în viitor. Există împrejurări, când drăgălășenile obișnuite sfârșitului de vacanță ar fi de-a dreptul deplasate. În timp ce mecanicii se întrec pe ei înșiși, noi muncim un pic pentru americani, dar ca niște amatori independenți. Nu mai avem nicio legătură organică cu divizia lor și în consecință nimic de a face cu generalul lor, ceea ce ne lasă o mare libertate de gândire și în același timp o mare libertate de acțiune. De vreme ce vehiculele au devenit prea vulnerabile, vom face apel la forma noastră olimpică și la picioarele noastre ca să ajutăm pe aliații noștri să acționeze. Și încep din nou marile jocuri cercetășești din copilărie. Ne infiltrăm în mijlocul nemților, le observăm dispozitivul, apoi ne întoarcem în liniile noastre, dora de informații precise pe care niciun avion de observație nu le-ar fi descoperit vreodată. Și ar putea o face cu atât mai puțin cu cât din două zile una e cu ceață, iar cealaltă cu ploaie, ceea ce interzice orice fantezie. De cum ne întoarcem, artileria începe tragerea și pisează cu precizie pozițiile lângă care ne aflăm lungiți la distanță de 100 de metri cu mai puțin de patru ore în urmă. Tancurile nemțești, pe care în aceeași după-amiază, în joacă, le atinsese cu mâna, sunt sfărmate în zeci de bucăți. Chiar dacă statul major american nu recunoaște decât cu oarecare reticență, nu suntem cu totul străini de faptul că situația se dezgheață. Blindatele își pot relua mersul și, în final, naziștii ne abandonează destul de ușor epinalul. Copii pierduți ai unei unități ciclopice, înzestrată cu tancuri grele și batalioane grele, doar noi și numai noi dăm ochi acestui monstru și îl scoatem din clisă. Tehnica noastră pare a face școală. La 22 septembrie 1944, după amiaza, întâlnim pe malul stâng al mozelei o companie americană care a fost însărcinată să ne concureze. Baker, maiorul care o comandă, e un bătrân ofițer de cavalerie care trebuie să fie avut numai note bune la toate marile manevre. Și-a desfășurat jumătate din oameni ca un scut de protecție în spatele unui rambleu de cale ferată, în timp ce cealaltă jumătate pregătește, ca la exerciții, trecerea râului. Geniști trag bărci pneumatice pe lângă mal și le ancorează. Transportă în ele arme grele și muniții. O secție se ostenește să întindă funii de-a apei. Vor sluji drept balustradă și de călăuză infanteriștilor care vor trece în cursul nopții. Așa se recomandă să se procedeze în toate manualele serioase. Hello, Becker! Ne jucăm de războiul? Chiar dacă nu e deosebit de subtil, Becker nu-i deloc rău. Ne-am cunoscut în Divizia Americană și timp de două săptămâni cât am luptat împreună, niciodată nu l-am văzut lipsindu-i curajul. S-a obișnuit cu mine și îmi tolerează fără năduf observațiile un pic cam perfide, precum vezi. Generalul vrea să treacă un comando utilat cu armament greu pe celălalt mal o să trecem în timpul nopții. Adevărată pleașcă, de inamic nici urmă. De când suntem aici, nici un glonte nu s-a auzit rând. Sigur că mi-a și pierdut timpul explicându-i că tăcerea aceea nu înseamnă nimic și foarte probabil nimic bun. Am străbătut mai mult de 30 de km în cursul dimineții, la fel ca și băieții mei, iar acum suntem nerăbdători să ne vărăm în sacii de dormit. Ne așteaptă bine puși la cald în fânul unei șuri, la 2 kilometri în spate. N-avem timp de pălă și apoi la urma pălăvrăgeală de ce să dau eu peste cap tactica aia încheiilor? Eu n-aș proceda ca ei. asta e tot. Fiecare cu stilul lui. Ce mi acolo, domnule Locotenent? Nimic original. Vor să treacă pe partea cealaltă în noaptea asta și, cum dispun de mijloace, vor să instaleze 100 de inși acolo unde, după părerea mea, 10 ar fi de ajuns. Baker își închipuie că inamicul nu mai e în față. Dar dumneavoastră? Știu și eu. Se prea poate ca locul să fie liber, dar, după părerea mea, americanii se cam pripesc întrag concluzia asta. De trei ore de când se ostenesc cu pregătirile pentru traversare, nu i-a deranjat nimeni și asta îi liniștește. Personal, aș fi mai curând îngrijorat. V-am spus mai de mult povestea capitanului Conan. În ceea ce mă privește, am tras din ea o învățătură esențială. Înainte de a întreprinde ceva, Conan își punea întotdeauna o întrebare primordială. Și ce o să facă tipul din față? Dacă aș fi ofițer în Wehrmacht și aș fi instalat pe malul celălalt, aș interzice categoric să se tragă vreun glonte în americani. Aș nota grijuliu pe hartă locul pe unde ei au de gând să treacă și aș comunica coordonatele artileriei. Eu însumi mi-aș pune mortierele în poziție de tragere și aș calcula tirul în funcție de trecerea lor. Aș dispune și automitralierele în tir reperat ca să încercui o porțiune de un hectar pe malul dinspre nord, 100 de metri de mal pe 100 de adâncime. Aș instala câțiva oameni la pândă ca să mă informeze despre mișcările adversarului, apoi m-aș duce să trag un pui de somn în așteptarea nopții. Când în sfârșit aș auzi clipocitul neobișnuit. Ca toate zgomotele inevitabile ce trădează o trupă care trece vadul, m-aș instala lângă telefon. Iar când trupa ar fi jumătate pe malul meu, iar jumătate broscăind încă prin apă, aș cere să se pornească tirul artileriei, în timp ce eu la rândul meu aș comanda foc mortierelor și automitralierelor mele. Și uite așa m-aș alege cu crucea de fier stând în fotoliu, fără să pun în pericol niciun fir de păr de-al oamenilor mei. Klein zâmbește cu zâmbetul lui drămuit. Tare mi-e teamă pentru americani că totul o să se petreacă exact așa cum credeți. Dar nu ne-au cerut părerea, iar dacă ne-am spus-o, n-ar ne lua drept niște tâmpit sade. Ce mai? N-au decât să se distreze cum le place. În ce mă privește, nu genul meu de sport. Garo vine la mine. Domnule locotenent, mă ofer voluntar să-i însoțesc pe americani. Te-ai prostit? Trebuie, domnule locotenent. Nici pomeneala. Vă rog, domnule locotenent, țin foarte mult, le-aș putea fi util. La ce? Nu știu, dar vreau să merg cu ei nu sunt oposit și nici n-aș putea să dorm. Ei, ce spuneți? Dacă ții așa de mult, dute, dar nu te înțeleg. N-am înțeles decât 30 de ani mai târziu, într-o zi când l-am întâlnit pe Klein, la mormântul unor foști camarazi. A flăcărit puțin, așa cum se obișnuiește între veterani, și eu am adus vorba de Garo. Abia atunci am aflat că în Bretania, în ziua când Klein și cu el trebuiau să neutralizeze punctul de control de pe șoseaua spre Daula, Klein fusese nevoit să întreprindă el singur totul Epuizat de marșul făcut până acolo, Garo se prăbușise pe drum și nu-și putuse aduce contribuția. Să fi încercat în seara aceea, în Lorena, să-și ia revanșa, Garo ne-a părăsit ca să-i se alăture lui Becker, iar noi ne-am dus să dormim. Pe la ora 11, artileria germană a început să piseze râul, satul și calea ferat. Am plecat din șura unde ne aflam și ne-am culcat într-un șanț. Pentru prima oară am ascultat tirul rachetelor nemțești, replica germană a așa numitelor orgi ale lui Stalin, cunoscute sub denumirea de Nebelwerfer, al căror mionat prelung îți toacă nervii, cum ar face scalpelul unui călău rafinat. Douăzeci de minute nesfârșit am trăit și am simțit ceea ce până atunci nu știam decât din auzite. Gravlot, Verdun, artileria rusească pe Berezina. Văruți în noroi, ținându-ne capul în mâini, am îndurat cel mai cumplit bombardament pe care l-am cunoscut vreodată. Apoi, artileria grea americană și-a început și ea tirul, nemții și-au rărit salvele și totul s-a terminat, așa cum se termină o furtună. S-au mai auzit câteva rostogoliri îndepărtate, câteva fulgere neotărâte, și în sfârșit s-a înstăpunit tăcerea binecuvântată a nopții. În zori, Klein și cu mine am plecat după nou toți. Câțiva americani vlăguiți ori pecăiau pe malul nostru. Asta mai rămăsese din tot comandoul lor. Era un parașutist francez alături de voi. Da, se afla în frunte. Porcările lor de aruncătoare n au hăcuit. Toți camarajii noștri au rămas în balta de pe malul celălalt. Soarele se ridică și luminează dezastrul. Cadavre ciuruite se clatină în voia curentului, îngenunchiate în apa noroioasă. Arme părăsite presară clisa de pe maluri. Un rănit strigă de ajutor în stile de pe malul nordic. Hai, Lucien, dacă Garo nu-i decât rănit? Mergem, domnule locotenent. Dacă noi nu ne ducem, n-are cine să o facă în locul nostru. Fără arme, jumătate în not, jumătate lunecând în glodul de pe fund, am ajuns în sfârșit pe celălalt mal. L-am găsit foarte repede pe Garo. O schijă de mortier îi deschisese pieptul. Fața lui lividă avea acea expresie de mirare incredulă pe care am văzut-o în fața atâtor morți tineri. I-am închis ochii și i-am transportat corpul în epava unei bărci care mai consimțea să se prefacă a plutii. Lângă el l-am întins pe un ostaș american, singurul supraviețuitor pe care l-am putut descoperi printre atâtea zeci de cadavre cu mărântaiele scoase afară. În timp ce ne întorceam, nemții ne-au împroșcat puțin cu mortierele, dar trăgeau prost. Și pentru că tot eram uzi-learcă, jerbele de apă înghețată pe care le smulgeau fluviului nu ne mai deranjau deloc. Cât mă privește, mă simțeam într-un fel de stare aparte. Mă întorceam din lumea morților, eram cât se poate de viu și încredințat că sunt invulnerabil.